Det ved jeg ikke en om, men heldigvis har jeg allieret mig med Christian Svendsen, som er antropolog og Ph.D. i social innovation og forandring. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalekskon. Hej Christian, og velkommen til. Mange tak. Nå, men Christian, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om anarkisme, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er anarkisme? Anarkisme er rigtig mange ting, men øhm, jeg kan måske starte med, hvor det kommer fra. Ja. Det kommer fra græsk. Med de to ord, an, der betyder uden, og "arkos", der betyder hersker eller leder. Det vil sige uden leder. Ja. Øhm, og det er egentlig en afvisning af unødig autoritet, eller, eller ja, for eksempel statsløshed, ja. øh, eller i forhold til forskellige former for institutioner. Det kan være religion, nationalstater osv. Ja. Øhm, Afvisningen handler om, at det er vigtigt, hvis der ikke findes nogle principper, øhm, hvis de ikke er til stede, for eksempel konsensus og uden svang. Ja. Konsensus, konsensus det betyder medbestemmelse for alle, og at alle skal være enige i, hvad der bliver besluttet. Okay. Og øh, uden svang, det betyder i forhold til den individuelle frihed. Ja. Det kan jeg komme lidt ind på senere eventuelt. Så anarchisme er altså lidt sådan en... Øhm Altså det, som du selv siger, det, ordet betyder uden leder. Det er simpelthen det er bare, hvor uh, man er sin egen leder. Kan man sige det sådan? Det kan man sige. Man kan sige, at der er ikke noget moralsk krav om at adlyde en leder ja. eller en stat, hvis det er imod individets frihed, kan man sige. Ja. Jamen, Christian, kan du så kort opsummere anarchismens historie? Hvor stammer begrebet fra? Jamen, det stammer fra oprindeligt fra nogen, der har taget det her fra Græsk, ja. som jeg talte om. Og så er der jo en masse, der har lavet noget teori og så videre over det, men man kan sige, hvor det, det tager rigtig sin fart sådan i opløsningstiden i slutningen af 1700-tallet. Ja. Øhm, og så kan man sige, at det dukker op løbende og, og også øh, i vores nutid. Det ligger sig op af arbejderkampe, det ligger også op af noget, man kalder Paris og kommunen mm. i Paris, som, hvor øh, der bliver gjort oprør mod netop magthaverne. Den russiske revolution var der anarkister, den spanske borgerkrig også. Og så kan man sige, at de seneste 30-40 år har det fået en gevaldig medvind okay. i forhold til antikrig for eksempel, og forskellige former for øhm, altså at være imod generaliseringer og store øhm, skal man sige, institutioner som sådan, det kan være i forhold til krig eller køn som vi ser ret meget for tiden. Ja, og ja, Ja, nemlig. Altså, nu, nu tænker jeg jo uh, nemlig, Christian, at sådan noget som anarkisme, det har sådan en negativ klang, ikke? Ja. Det lyder lidt negativt. Altså, er det, er det negativt at være anarkist, og er anarkisme et, et negativt begreb? Altså, så vil jeg skelne mellem to begreber, anarkisme og anarki. Ja. Anarki er, hvor der er altså, fuldstændig ingen form for organisering, hvor alle bare kan gøre fuldstændig, hvad de vil, og det har menneskheden jo nok vist, at det går sjældent særlig godt. Ja, <laughs> det går, det ja, går dårligt. Ja. Ja. Så er der anarkisme, og der er altid en vis form for organisering. Ja. Øhm, og jeg kan, jeg kan lige kort opsummere nogle øh, i forhold til historien. Ja. der var en, der hedder Goodwin. Han startede med at skrive om øh, den de de legitimisering delegitimisering af staten. Ja. Og så kom øh, protonen og lagde op af det, hvor han ville øh, afskaffe staten. Og nu kommer vi til det her, der hedder om organisering. Det er forskel på anarkisme og anarki, hvor Bukin Pacunin taler om, at organisere sig i små samfund, i forhold til den store stat. Og Kropotkin, han fulgte op på det og talte om kollektivisme, altså man, man organiserer sig i små kollektiver eller kommuner. Okay. Altså så, så anarkisme, hvis jeg skal forstå det rigtigt, at anarki, er når hele landet eller alle, altså, det hele, du er bare fuldstændig dig selv. Altså, du kan gå ud og røve en bank eller hvad fanden den er, du kan lave. Men anarkisme er hvor man ligesom i små samfund, at små samfund inden for en større stat. Er det ja, sådan jeg kan forstå det? Er lige så hvis, øh, lad os bare sige at øh, drager i kommunen, øh, de valgte at sige nu har vi anarki her. Og så, øh, og så er det måske et lovløst sted. Er det lovligt sted så? Altså, øh, det er jo nok ikke lovligt, hvis det er anarki, som du sagde, ja. men hvis drag, jeg siger, at vi har anarkisme, ja. og der er en form for organisering, hvor, øh, hvor borgerens frihed tages til indtægt, øh, så er det selvfølgelig lovligt. Det er jo ikke noget, der er ulovligt. Man kan jo sige, at det er lige så lov lovligt som socialdemokratisme og konservatisme osv. Ja. Det er bare en anden måde at tænke på. Okay, spændende. Men hvor er så det store vendepunkt for dig ved anarkisme? Jamen altså, jeg vil bare lige kort vende tilbage til, du sagde før. Altså, anarkisme det bliver sådan set altid bekæmpet. Ja. Og det er måske derfor, du spurgte til. Jamen det er det, jeg det er jeg forbudt og ulovligt <laughs> og sådan noget. Ja. Det er ikke ulovligt som sådan, men ja. mange vil gøre det ulovligt. Ikke? Altså, ja. marxister, socialdemokrater, det meste af højrefløjen, synes, at anarkisme skal forbydes. På trods af, at mange liberale er enige med meget i anarkisme. Men det store vendepunkt, synes jeg, i... Anarkisme, det var den spanske borgerkrig i 30'erne, 1930'erne. Ja. Fordi der kom der jo en øh, en, en lovlig øh, valgt republikansk øh, regering, altså en folkevalg regering, som blev væltet af Franco og hans fascister. Ja. Og øh, hele verden stødde op om øh, den lovlige regering imod fascister. Imod fascisterne, til de så vandt i slutningen af 30'erne og hvorfor kalder jeg det et vendepunkt det gør jeg, fordi at hele verden så at der er, noget, der er noget galt her der er virkelig en retfærdig sag at kæmpe for mm. øh, hvor anarkister og kommunister og socialdemokrater og alle mulige på højrefløjen selvfølgelig også ligesom allierede sig så det vil jeg kalde det store vendepunkt hvor der var en vis succes i en rumtid, fordi det begyndte at bekæmpe hinanden også Altså fascisterne? Anarkisterne. Ja, anarkisterne. Og ko kommunisterne, og alle dem imod fascisterne, begyndte at be bekæmpe hinanden. Okay så, okay, så det blev sådan en stor pærvælding, at de tæder anden. på hinanden allerede, altså, ja. metaforisk set. Altså, man kan sige med anarkisme, at fordi man er så meget imod organisering og så videre, ja. så er det meget let at blive uenig. Fordi hvis der er nogen, der siger, at det her er anarkisme, så er der nogen andre, der siger, nej, du, du skal ikke bestemme, hvad anarkisme er. Ja. <laughs> så det er jo bare os, der står og råber i den anden, altså ja. nærmest talt. Ja. Ej. Hvorfor er det så vigtigt at lære om anarkisme. Jamen, jeg synes, at det er vigtigt at lære om anarkisme for at fastholde at enhver borger, enhver har en stemme, lige meget hvor man kommer fra over ja. man er. Ja. Og så synes jeg, at det er vigtigt at lære om anarchisme for at holde fast i, at man kan bekæmpe illegitime magtformer. Altså magtformer, som som ikke giver det individet en frihed. Ja, så diktaturer måske? Diktaturer, jeg synes, det er vigtigt at fastholde, man kan altid bekæmpe diktaturer. Det, ja. det ser vi mange steder, nu om dagen eller for tiden. Og øh, den tredje ting, jeg synes er vigtig om kisme det er at have øjnene åbne for kollektivitet. Altså, man kan organisere noget samlet og danne noget nyt. Øh, en kollektivitet, Nogle kalder det kommuner. Det er jo derfra, at vi har vores danske kommuner, det er ord. Spændende. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om anarkisme, Christian? Nu skal du høre, Markus. Hvis du skal have tre ting i din <laughs> ja. fremlæggelse, så skal du først og fremmest selvbestemme selvfølgelig i god anarkistisk <laughs> <laughs> Ja. Men øhm, hvis du taler med mig om, hvad du skulle fremlægge, så vil jeg synes, det var interessant med noget omkring civil bevægelse eller civilsamfund. Ja. Civil ulydighed, for eksempel. Mm. Øhm, hvad tænker du på det? Altså, hvad tænker du? Hvad... Det kunne være, at man sætter sig ned på en vej og spærrer for biler. Ja. Hvis man er imod et eller andet. Ja. Det, kunne være, det kunne være, at man, man nægter at stoppe koncerten. Mm. Det kan være, at man nægter at betale skat. Ja. Det vil sige, alt det, som er ulovligt, men er ikke... Altså, det er ulovligt, hvis man bliver dømt for det, men det er ikke og ulovligt, inden man bliver dømt for det, kan man mm -hmm. sige. Så det er en måde, at hæve det sin egen magt på som borger i forhold til staten. Ja, sådan en civilbevægelse. Jeg sætter mig ned på en motorvej, og siger, at jeg gider ikke betale skat. Ja, ja. Yes. det kunne det være. Mm -hmm. Den tredje anden ting, jeg synes, du skulle være med, det er at kigge på, at vi er alle sammen en del af, af historie, en historik, ja. og der har altid været en respons på magtmisbrug ja. og magtanvendelse ja. Og den tredje og sidste ting, det er at kigge på, at anarkisme også bliver brugt aktuelt, øh, og øh, der er mange, der bruger det. Hmm. Okay, så den ene er i hvert fald civilbevægelsen, det er, at det er din ret til at gøre lidt, hvad du har lyst til som civilborger, eller som borger. Ja, så længe det ikke skader sig selv andre. Så længe det ikke skader sig selv andre, ja. Nummer to, det var det her kontra, der, altså det er et kontra til øh, stat og regering og alle ting. Ja. Og tre, vil du komme med den igen? Det, det var i forhold til, at det bliver anvendt aktuelt. Altså, det er en levende teori. Og den men, findes siger. stadigvæk, ja. præcis. Jamen, Christian, er der noget, vi mangler at komme ind på? Jeg vil bare lige kort ja. nævne netop, hvordan det bliver anvendt nu om dagen. Gør det. Altså, Gør det jeg nævnte den spanske borgerkrig, og det var den første gang, hvor det som rigtigt blev anvendt, kan man sige. Ja. Så har vi Rojava i Syrien, som er en, en, en lille kommune eller kollektivitet, hvor de tilstræber anarkisme, det vil sige alle er lige uanset, om de er kvinder eller mænd, hvilken religion de kommer fra osv., og, og etnicitet, som er vigtigt i Syrien for tiden. Mm. Og så er det det her med organiseret modstand, vi ser det i forhold til Wall Street, op, Occupy Wall Street, og mm. altså, der foregår rigtig meget for tiden. Og det skal lige siges, at anarkisme altså, er ikke verden venstreorienteret eller højorienteret. Anarkisme er hinsides politiske overbevisning, kan man sige. Yeah. Den, her, den er ligesom ikke rød eller blå. Den er ikke rød eller blå. Den er måske bare, ja, nogen kalder den sort <laughs> ja. rød. Ja. Og ja, til sidst vil jeg sige, at når jeg siger, at den stadig er aktuel, så der er der altså mange, der følger op teoretisk på, på dem, jeg nævnte før, som især var russere og, og nede fra Europa. Der er blandt andet en, som hed David Graber, som desværre er gået bort for nogle år siden, som virkelig har været med til at forny det. Okay, så der er i hvert fald flere øh, personligheder, man kan læse op på, for at lære lidt mere at kende om, om anarkisme.. Ja. Yeah. Jamen, øh, tak fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse, Christian. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på her i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Jeg hedder Markus Eklund. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I gå ind på lex.dk, der er Danmarks nationale lægsekund, og læse flere artikler, skrevet af eksperter, blandt andet om anarkisme. Tak fordi I lyttede med.